Despre drumul sub pământ. Ar fi trebuit să vorbesc mai demult despre toate astea, despre călătoria mea pe o targă, pe lângă Moara San. Ar fi trebuit să arăt cum împingeam un cărucior cu spițe subțiri, cum treceam în plină viteză printre mașini, ca o încremenire care alergă, cum nu mă uitam nici în dreapta, nici în stânga și cum făceam semne, ca un orb, ca un olog făceam semne. Tot astfel, pe sub becuri negre pe străzile orașului, trecea un mare vapor încărcat lână. Și eu, iubito, vroiam să te plimb în cârcă prin ceață, peste cenușa mea de animal magnetic să te plimb, în timp ce bascul îmi cădea peste ochi. Și cel care veia la pupa îmi striga, bă, deșteptule, dă-te jos că mi-e milă de tine cum stai cu fața în palme pe marginea acoperișului. Și hai că te angajez ca flibustier, păcat că nu te-ai născut încă.